Френція Скотт Фіджеральд Найрозумніше за все. В обід з настанням головної американської години, Юний Джордж Окконелі, неквапливо з удаваним стриманням упорядковував свій стіл. Ніхто в конторі не повинен був знати, що він поспішає, оскільки успіх залежить від атмосфери. І не варто наголошувати на тому, що твої думки відокремлює від роботи відстань у сім сотень миль. Але тільки-но він виходив з будівлі, як відразу ж стискав зуби і біг. Тільки зрідка кидав погляд на натовп, що походжав на Таймсквер. Усі дивилися вгору і глибоко вдихали березневе повітря, і сонце сліпило людям очі, і ніхто нічого не помічав насолоджуючись власним відбиттям у весняних небесах. Джордж О'Келлі, чиї думки лунали за 700 миль звідси, вважав, що міська вулиця – це просто жах. Він хвапливо спускався в метро і їхав 95 кварталів, дивлячись запеклим поглядом на плакат, що висів у вагоні, який мальовничо доводив, що у нього рівно один шанс із п'яти – зберегти свої зуби цілими протягом наступних 10 років. На 137-й вулиці він закінчував своє знайомство з мистецтвом реклами. Виходив з метро, і знову починав свій невтомний і сторбований біг. Цього разу пробіжка закінчувалась удома. Домом для нього була кімнатка у високому і жахливому багатоквартирному будинку. У чорта на рогах він лежав тут, на письмовому столі, і цей лист, накреслений священним чорнилом, на благословенному папері, змушував серце Джорджа Окелі битися так, що його міг би почути кожен у місті, якби прислухався. Він його прочитав, а потім, втративши надію, упав на ліжко. Він потрапив у біду. В одну з тих страшних неприємностей. Звичайна справа, у житті бідних людей. Адже неприємності переслідують бідність як стерв'ятники. Але бідняк зазнає невдач, вибирається з них і знову рухається вперед. А Джорджу О'Келі бідність була у новинку. Так що він би здивувався, якби хтось йому сказав, що з ним не трапилось нічого особливого. Майже два роки тому він закінчив з відзнакою Масачусетський технологічний інститут. І влаштувався працювати інженером-будівельником в одну фірму на північному штаті Тенесі. Все своє життя він марив тунелями, хмарочосами, величезними присадкуватими дамбами і високими трохпролітними мостами, що нагадувало йому танцівниць, які взялися за руки і чиї голови були вищі за міські будівлі, а спідниці складалися із пазм канатів. Джордж О'Келлі відчував романтику в проектах «Повороту річок назад» і «Порівняння гірських хребтів». Адже тоді по всьому світі розквітне життя, навіть на колишніх безплітних землях, там, де раніше не було, де пустити коріння. Він любив сталь, і в його мріях поряд з ним завжди була сталь. Рідка сталь, сталь у чашках, сталеві балки і безформені рідкі поклади, що чекають на нього – Ніби художник фарби і полотна Невичертна сталь, що стає простою і прекрасною у тиглі його уяви Але сьогодні він працював агентом у страховій компанії за 40 доларів на тиждень А його мрія нестримно вислизала від нього Через 15 хвилин у двері постукала жінка, у якої він винаймав кімнатку і з дратівливою люб'язністю запитала, якщо він удома, чи не хоче він пообідати. Він заперечливо похитав головою, але вторгнення пробудило його від мрій. І вставши з ліжка, він написав телеграму. Лист залишив ТЧК. Ти боїшся СКЛ? Думати розриву замовники від втоми групо ТЧК. Виходи мене прямо зараз, ТЧК. «Все буде добре». Ще хвилину його долали бурхливі почуття. Потім він дописав і ледве упізнав свій почерк, оскільки руки його не слухались. «Будь випадком, приїду завтра, шоста». Закінчивши, він вибіг із квартири і побіг до телеграфу біля станції метро. Усі його заощадження складали у сумі трохи менше сотні доларів але з листа було зрозуміло, що вона нервує, тож вибору у нього не було. Він знав, що означає «це нервує». Вона відчувала себе пригнічено, а перспектива вийти заміж і розпочати життя у бідності та боротьбі за існування була надто тяжким випробовуванням для її кохання. Джордж О'Келлі прибув до контори страхової компанії, як завжди, бігом. Пробіжки стали для нього чимось на кшталт способу життя. Найкраще висловлювати ту напругу, в якій він жив останнім часом. Він пішов відразу до кабінету керівника. «Мені потрібно з вами поговорити, містере Чемберсе». Навіть не віддихавшись, сказав він. «Будь ласка». На нього дивилися два нещадні і байдужі ока, схожі на наглухо заклеєні на зиму вікна. Я хотів просити відпустку на чотири дні. Але ж ви брали відпустку два тижні тому, здивовано відповів містер Чемберс. Так, це так, зніяковіло визнав молодик. Але мені треба виїхати. Куди ви їздили минулого разу? Додому? Ні, я їздив в одне місце у Теннессі. А куди ви збираєтесь цього разу? Цього разу я збираюсь в одне місце, у теннисі. О, Отак ви дуже постійний і потрібно це визнати, сухо відповів керівник. Однак щось я не пригадую, хіба ми наймали вас як роз'їзного комівояжера. Ви маєте рацію, звичаєм у голосі промовив Джордж. Але мені абсолютно необхідно виїхати. Гаразд, погодився містер Чемберс. Але назад можете вже не повертатись. Не потрібно. І не повернусь. На подив містера Чемберса і самого Джорджа, його обличчя сяяло від радості. Він раптом відчув себе щасливим, він тріумфував. Вперше за останні півроку він був абсолютно вільний. На очі навернулись сльози подяки, і він з почуттям потис руку містера Чемберса. – Дякую вам, – сказав він на впливі почуттів. – Я зовсім не хочу повертатись. Мені навіть здається, що я збожеволів би, якби ви мені сказали, що я повинен повернутися і працювати далі. Чи бачите, я просто не міг сам звільнитись, і тому хочу сказати вам спасибі за те, що ви мене звільнили. Він помахав рукою і голосно крикнув. Ви винні мені платню за три дні, але нічого. Залишта гроші собі. І він вибіг із контори. Містер Чемберс зателефонував секретарці. І поцікавився, чи не помічала вона у поведінці Окелі якихось дивацтв. За свою кар'єру він звільнив безліч людей. І всі приймали цю новину по-різному. Але ніхто ще і ніколи не дякував. Розділ другий. Її звали Жон Керрі. І Джорджу не доводилось бачити нічого свіжішого і блідішого за її обличчя. Коли вона побачила його на платформі станції і не в змозі чекати, побігла назустріч. Її руки попрямували до нього, губи розкрилися в очікуванні поцілунку. Але вона відразу відсторонила його від себе і трохи сором'язливо озирнулась навколо. Неподалік стояло два хлопця, трохи молодших за Джорджа. «Це містер Кредок і містер Хольт», – весело сказала вона. «Я вас знайомила, коли ви приїжджали минулого разу». Занепокоєний таким різким перескоком від поцілунку до вистави, підозрюючи в цьому якийсь таємний зміст, Джордж ще більше розхвилювався. З'ясувавши, що їхати в будинок «Жонкіль», вони мали в автомобілі одного із цих хлопців Йому здавалося, що це ставить його у незручне становище По дорозі Жонкіль розмовляла з усіма І з тими, хто їхав на задньому сидінні, і з тими, хто на передньому А коли під покровом сутінків він спробував непомітно її обійняти Вона не піддалась, а спритним рухом змусила його просто взяти її за руку Хіба ця вулиця на шляху до твого будинку? Прошепотів він. Щось я її не впізнаю. Це новий бульвар. Джері щойно купив авто, тому йому дуже хочеться похвалитись, а потім він повезе нас додому. Коли через 20 хвилин їх висадили біля будинку жонкіль, Джордж відчув – що перша радість від зустрічі, те щастя, яке він безпомилково прочитав у її очах там, на станції, куди зникло під впливом цієї поїздки? Те, чого він так довго чекав, якось непомітно загубилось. І саме про це він міркував, холодно прощаючись з обома хлопцями. Але поганий настрій минув, як тільки в передпокої його обійняла Жанкіль притягнула його до себе і сказала йому дюжину різних способів, найкращим з яких був той, в якому не було місця для слів, про те, як вона за ним сумувала. Її почуття знову вселило в нього впевненість, пообіцявши його неспокійному серцю, що все буде гаразд. Вони посідали поряд на дивані, поглинуті відчуттям близькості, забувши про все, крім ніжності та ласки. Коли настав час вечері, з'явився батько та мати Жанкіль, які теж були раді Джорджу. Він їм подобався. Коли більше року тому він уперше з'явився в Тенесі, вони підтримали його у прагненні стати справжнім інженером. Їм було шкода, коли він покинув цю роботу і поїхав до Нью-Йорка, щоб знайти якусь справу, на якій можна буде заробити якомога швидше. Хоча вони і оплакували його відмову від інженерної кар'єри. Вони ставились до нього дуже добре і були готові прийняти його заручене з їхньою дочкою. За вечерею вони його розпитали про те, як ідуть його справи у Нью-Йорку. Все чудово, з натхненням сказав він. «Мене підвищили, платню додали». Сказав він це не дуже веселим тоном, але у всіх був дуже чудовий настрій. «Мабуть, тебе цінують», – сказала місіс Керрі. «Це безперечно, інакше б тебе навряд чи відпустили б сюди двічі за останні три тижні». «Я їм сказав, що вони не мають вибору», – квапливо пояснив Джордж. «Сказав, що якщо не відпустять, я звільнюсь». «Але тобі слід заощаджувати гроші», – лагідно дорікнула йому, – «Місіс Керрі, не потрібно витрачати усі гроші на ці поїздки». Вечеря закінчилась, він і Жанкіль знову залишилися самі, і вона знову була в його обіймах. «Як добре, що ти приїхав», – зітхнула вона. «А ти сумувала за мною?» «Дуже, дуже. А інші? Інші чоловіки часто приходять до вас у гості». Ось ці, наприклад, хлопці. Питання прозвучало для неї несподівано. Вона глянула на нього своїми шовковими чорними очима. Ну, звичайно, вони заходять весь час. Я ж тобі писала, що вони до мене заходять, Любий. Це була правда. Коли він вперше приїхав у це місто, навколо неї вже крутилася ціла дюжина хлопців. Але лише небагато помічали, що її прекрасні очі дивились на світ тварезо та уважно. Ти ж не чекав, що я не буду нікуди виходити? запитала Жанкіль, відкинувшись на подушку дивана так, що тепер, здавалось, вона дивилась на нього із відстані кількох миль. Що я складу руки і буду сидіти смиренно відтепер і навіки. Що ти хочеш сказати? випалив він втрачаючи голову. «Ти що, думаєш, я ніколи не зароблю достатньо грошей, щоб на тобі одружитись?» «Джордже, будь ласка, не потрібно робити поспішних висновків». «Я не робив жодних висновків, це твої слова». Джордж раптом вирішив, що ступив на слизьку дорогу. Нічого не повинно було зіпсувати цього вечора. Він спробував знову її обійняти – але вона несподівано не піддалась і сказала, «Щось надто спекотно, піду, увімкну вентилятор». Коли вентилятор був увімкнений, вони знову сіли. Але він надто розчулився і поринув у той особливий світ, у який сьогодні зовсім не збирався. «Коли ти вийдеш за мене?» «А ти готовий на мені одружитись?» Він відразу втратив самовладання і схопився з дивану. «Та вимкни, ти цей чортів вентилятор!» – вивкнув він. Він мене зглузду згоди, наче годинник, який цокає і відмірює час, який я можу з тобою провести. Я приїхав сюди, щоб знайти своє щастя і забути про Нью-Йорк і про час. Так само раптово, як схопився, він і сів на диван. Жонкіль – Вимкнула вентилятор, поклавши йому голову до себе на коліна Вона почала раптом гладити його по волосю «Давай посидимо ось так», – ніжно сказала вона «Будемо просто сидіти, а я буду тебе гладити Ти втомився, нервуєш, твоя мила про тебе подбає Але я не хочу просто сидіти», – сказав він, несподівано піднявши голову я зовсім не хочу просто сидіти. Поцілуй мене, тільки це мене заспокоїть. І Я зовсім не нервую, це ти нервуєш. А я зовсім не нервую. І щоб довести це, він підвівся з дивана і сів у крісло що стояла в іншому кутку кімнати. Тієї миті, коли я готовий на тобі одружитись, ти раптом починаєш писати мені тривожні листи. Відмовляєшся від обіцянок, і мені доводиться мчати сюди. Не треба було приїжджати, якщо тобі не хочеться. Але мені хочеться, продовжував говорити своє Джордж. Йому здавалося, що він розмовляє холодно і послідовно, а вона старано звалює на нього провину. Слово за слово їх несло один від одного все далі і далі. І він був уже не зупинитись, або зробити так, щоб у його голосі не чулися занепокоєння і біль. Не минуло і хвилини, як Жонкіль гірко розплакалась. І він знову сів на диван і обійняв її. Тепер уже він її втішав. Притягнув її до себе і бурмотів слова втіхи. Допоки вона майже зовсім не заспокоїлась. Джордж не рухався, не думав і не сподівався. Годинник продовжував цокати – Пробило одинадцяту, потім опівніч. Зверху через балюстраду другого поверху долинув тихий голос місіс Керрі. Попереду Джорджа чекали лише завтрашній день та розпач. Розділ третій. Наступного дня у саму спеку настав переломний момент. Вони обидва вгадали правду один про одного. Але тільки один з двох – Лише вона була більш-менш готова прийняти ситуацію «Який сенс усе продовжувати?» – сумно запитала вона «Адже ти ненавидиш страховий бізнес, ти й сам це знаєш І тому нічого хорошого у тебе не вийде» Справа зовсім не в цьому, уперто заперечив він «Я просто не можу рухатись далі самотужки» Якщо ти вийдеш за мене і поїдеш зі мною, і будеш у мене вірити, то в мене вийде все, що завгодно. Але поки я буду турбуватися про те, як ти тут без мене, у мене нічого не вийде. Вона довго мовчала, перш ніж відповісти. Вона ні про що не думала, бо вже передбачала, чим усе це скінчиться. І просто чекала. Бо що б вона не сказала, вийшло б занадто жорстоко – Порівняно з останніми словами. Нарешті вона заговорила Джордже, я люблю тебе усім серцем, і навіть не уявляю, що колись зможу покохати іншого. Якби кілька місяців тому ти був би готовий на мені одружитися, і я би вийшла за тебе. А тепер не можу, бо це буде нерозсудливо. Він кинувся нападати на неї. «Напевно, у тебе хтось є. Ти щось від мене приховуєш?» «Ні, я нікого не маю». І це була правда. Але напругу від їхніх стосунків вона знімала в компанії молодих хлопців на зразок Джері Хольта, який мав єдину гідність – він для неї нічого не означав. Джордж ніяк не міг прийняти цю ситуацію гідно. Він стиснув Жонкіль у обіймах і спробував поцілувати – вирвати в неї згоду вийти за нього. Коли з цього нічого не вийшло, він ударився у другий, довгий жалюгідний монолог про свою гірку долю, який припинився лише тоді, коли він помітив у її очах зневагу. Він погрожував виїхати, хоча їхати не збирався. І відмовився їхати після того, як вона сказала йому, що це для нього, напевно, буде найкраще. Якийсь час вона відчувала жаль, потім залишилася лише люб'язність. Краще їдь, нарешті крикнула вона. Та так